Шеста и 7 глава се говори за обвинението и убийството на Стефан, който с голяма сила и мъдрост проповядвал за Исуса Христа. След като го задържали, изправили го пред Синедриона и в 15 стих на 6 та глава се казва И всички, които седяха в Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел. След това Стефан държи голяма реч пред Синедриона. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби на него. А Стефан, бидейки пълен с Светия Дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исуса, стоящ от дясно на Бога и рече. Ето! Виждам небесата отворени и човешкият син стоящ от дясно на Бога. След това го изкарват навън от града и го убиват с камъни. И Савел, бъдещият Павел, е присъствал на това убийство, като е пазил дрехите на убийците. Тази сцена завършва с думите и хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки Господи Иисусе приеми духа ми, и като коленичи извика със силен глас «Господи, не им считай този грях, и като рече това заспа. И Савел одобрявал това убийство. След убийството на Стефан се повдига голямо гонение против учениците и те всички напускат Иерусалим и отиват в други градове на Юдея и Самария, и проповядват учението по тези места, където отишли. Така Филип слиза в град Самария и проповядва Христа. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха с силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани куци бидоха изцелени, тъй, щото настана голяма радост в град. 8 глава, 6-8 стих Там имало един мак на име Симон, който също проповядвал и се кръстил, и постоянно предружавал Филипа, като гледал, че стават знамения и велики дела, удивлявал се. Апостолите, като чули за това нещо, пратили им Петър и Йоан, които като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Светия Дух, защото Той не беше слязал още нито за един от тях, а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух, а Симон като видя, че с полагането на апостолските ръце даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки «Дайте и на мене тая сила, защото на когото положа ръцете си да приема Светия Дух». А Петър му рече «Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари». 8 глава, 15-20 стих След това апостолите се връщат в Ярусалим. От 26 стих нататък на 8 глава се предава следната картина. А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки, стани или отиди на юг по пътя, който слиза от Иерусалим през пустинята за Газа. И той стана е станата отиде. И ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото й съкровище и беше дошъл в Ерусалим да се поклони, навръщане седеше в колесницата и четеше пророка Исаия, а духът рече на Филипа. Приближи се и придружи тая колесница. И Филип се завтече, като го чу, като прочиташе пророка Исаия и му каза, «Разбираш ли какво четеш?» Той четял онова място, дето Исаия говори за Исус. Филип му обяснява за кого се отнася, като му казва, че той е вече дошъл, как е убит и възкръснал от мъртвите, и като стигнали при една вода, Филип го кръстил. А когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филипа, скопецът, вече не го видя, защото възрадван продължи по пътя си, а Филип се намери в Азот и, като преминаваше, проповядваше, благовестието по всички градове, докато стигна до Кесария. 8 глава, 39-40 стих Това са фактите, които сами по себе си говорят, за това няма да се спирам да ги коментирам. От девета глава нататък на сцената на първичното християнство се появява Павел, отначало под името Савел, който е върл гонител на учението като фанатичен фарисей. И началото на главата се описва, че той ходил по градовете и връзвал учениците и ги завеждал в Ерусалим. С такава цел, с писмо от първо свещенника. той се отправил за Дамаск, където недалеч от града блесва светлина по-силно от слънчевата, която го осветява и той чува глас, който му говори. Тогава той пита, «Кой си ти Господи?» А Господ му отговаря, «Аз съм Исус, когато ти гониш». Това е предадено последния начин в книгата, «Деянията на апостолите». А Савел, като още дишаше, заплашваше, и убийство против Господните ученици отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този път, мъже или жени, да им ги докара вързани в Ярусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето и като падна на земята, чу глас, който му каза «Савле, Савле, защо ме гониш?» А той рече «Кой си ти, Господи?» А той отговори «Аз съм Исус, когато ти гониш». Но стани, влез в града и ще ти се каже какво трябва да направиш. А мъжете, които го предружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, но не видяха никого. И Савел стана от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо и водеха го за ръка, тъго въведоха в Дамаск и прекара три дни без да види и не яде ни топи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му рече в видение. Анание, И той рече. Ето ме, Господи, и Господ му рече Стани та на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един терсянин на име Савел, защото ето, той се моли и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него за да прогледне. Но Анания отговори Господи, чул съм от мнозина за тоя човек колко зло е сторил на Твоите свети в Ерусалим. И тук има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. А Господ му рече Иди, защото Той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народите и пред царете и пред израелтяните. Защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми. И тъй Анани отиде и влезе в къщата и като положи ръце на него рече Брате Савле, Господ ме изпрати, същият Исус, който ти се яви на пътя по който ти идеше, за да прогледнеш и да се изпълниш със Светия Дух и на часа паднаха от очите му като люспи и той прогледна и станата се кръсти и като похапна доби сила и поседе няколко дни с учениците в Дамаск и почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Христос, Божият Син. И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха. Не е ли той, който в Ерусалим съсипвал тия, които призовавали това име, и дошъл тук, за да закара такива вързани при главните свещеници. А Савел се засилваше още повече и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че Исус е Христос. И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият. 9 глава, 1-23 стих но учениците тайно го препращат в неговия роден град Тарс, където престоява известно време, където го намира Варнава, който го представя на апостолите в Ерусалим. В посланието към галатяните, първа глава, 15-20 стих се казва А когато Бог, който още от отробата на майка ми, беше ме отделил и призовал чрез своята благодат,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 и останах при него 15 деня. А други от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен. После дойдох в сирийските и киликийските страни и лично още не бях познат на христовите църкви в Юдея. Павловият случай е един окултен факт от голяма величина – на него посред бял ден му се явява Христос в голяма светлина от етерния свят, от която светлина той ослепява физически, но в духовно отношение неговото съзнание се пробужда и той влиза във връзка с духа на Христа, от когото получава откровение за учението, което трябва да проповядва между езичниците. И за това той казва в посланието към галатяните, от същия час не се допитах до и кръв. Тоест, той не е получил учението от човек, а направо от Христа, който му се открива от етерния свят. След това, както казва пак в посланието към галатяните, отива в Арабия, където прекарва три години и след това се връща в Дамаск, и оттам отива в Иерусалим да влезе във връзка с апостолите, които са били във връзка с Христа, когато е бил още в физическо тяло. Павел, от Христа, дойде до познаването на Исуса, когато другите по-рано познаха Исуса и в него откриха по откровение Христа. Той не казва какво е правил в Арабия, но е сигурно че там той се е подготвял за мисията си, като е бил в духовна връзка с Христа, който му се яви пред Дамаск и сигурно той го е препратил в Арабия, да се подготвя за мисията си, като сам Христос го е ръководил и напътствал. Вероятно е и друго, че там е имало център на бялото братство, където е бил пратен Павел, за да се подготви за мисията си, Неговото отиване в Арабия не е само за една разходка или за смяна на обстановката. Както и Йоанн беше в пустинята, преди да почне да кръщава, където също е бил във връзка с окултното братство на бедите братя, защото сам той казва Онзи, който ме прати да кръщавам, ми каза На когото видиш, че слиза духът в формата на гълъб, той е който кръщава със Светия Дух, Той е Христос. Иисус беше в пустината 40 деня, където се подготви за мисията си, също така и Павел прекара 3 години в арабия, за да се подготви за мисията си. Това, което стана с другите апостоли на Педесетница, когато бяха свързани с белите братя с Светия Дух чрез огнените езици, това стана с Павел пред вратата на Дамаск, където има един етерен окултен център, от който Христос му се откри. С това се поставя началото на една нова форма на посвещение, когато човек без да минава през мистичната смърт, съзнанието му се пробужда и той влиза във връзка с великите същества на духовния свят. Но това е възможно само след новия импулс, който Христос даде на човешкото развитие. Под влияние на силите на любовта, която Христос изпрати на земята и към човечеството, е възможно това пробуждане на готовите души, които се пробуждат и могат да бъдат във връзка с възвишените същества и с Христа. По-нататък в 9 глава от 32 стих до края, се говори за две знамения на Петър, които той извършва вече сам, без Йоан. Това са изцелението на болния Еней и възкресението на девицата Тавита. Те са описани последния начин в книгата «Деяния на апостолите» и Петър, като обикаляше всички вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек на име Еней, който беше прекарал на легло 8 години, понеже беше парализиран. И Петър му рече, Енее, Исус Христос те изцелява, стани, управи леглото си. И веднага той стана. И всички, които живееха в Лида, и в Саронското поле го видяха и се обърнаха към Господа а Фиония имаше една последователка на име Тавита, което значи Сърна. Тая жена вършише много добри дела и благодеяния. И през тия дни тя се разболее умре и като я укъпаха, положиха я в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят. Не се бъви да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, заведоха го в горната стая. И всички вдовици стояха около него и плачеха. И му показваха много ризи и дрехи, които правеше сърна, когато без тях. А Петър изкара всички навън, Коленичита се помоля и се обърна към тялото и рече, «Тавито, стани!» Тя отвори очите си и като видя Петра седна. И той подаде ръка и я изправи, и после повика светиите и вдовиците и представи им я жива. И това стана известно по цяла Иопия, и мнозина повярваха в Господа. А Петър приседе дълго време в Иопия, у някой си кожар Симон. След това в десета глава се говори за видението на Корнилий. На когато се явява ангелът, понеже се моли от на Бога да го пъти, който му казва да извика Петра. В това време Петър вижда видение, в което от небето му спускат една плащеница с различни животни и му се казва «Вземи и яш» но той казва, че не еде такива неща, които са нечисти. Тогава му се казва, това, което Бог е очистил, не е нечисто. И в това време идват пратеници от Корнилии, които го канят да отиде с тях при Корнилии, който искал да го опъти в новото учение и да го кръсти. Той е разбрал, че това видение, което видял, се отнася до срещата му с Корнилии. Корнили е римлянин, но благочестив човек, който се моли непрестанно на Бога и правил милостиня. Около деветия час през деня той виде ясно в видение ангел от Бога, който влезе при него и му рече Корнилие. А той, като се взре в него, оплашен рече Що е Господи? И ангелът му каза Твоите молитви и твоите милостини възлязоха при Бога за спомен. И сега изпрати человец Ефиопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето. Той ще ти каже, що трябва да правиш. 10 глава, 3-6 стих Интересно е, че ангелите само посочват на хората към кого да се отнесат, за да ги опътят в живота и в новото учение, но те сами не говорят нищо. Това е интересен закон. Те се явяват като пратеници на Бога и насочват човека към определено лице, без да му кажат какво трябва да прави. Това има своите окултни причини, на които сега няма да се спирам. След това следва първото видение, след което иде срещата с корнили, когато Петър кръщава с целия му дом. И докато Петър още размишляваше за видението, духът му рече Ето, трима човека те търсят, стани, слез, та иди с тях и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил. 10 глава, 19-20 стих след това се разправя за срещата на Петър с Корнилии, където Петър му говори за Исуса Христа, за Неговата проповед и за Неговата смърт и възкресение. И докато Петър още говореше с тия думи, Светия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И обрязаните вярващи, дошли с Петра, се смаяха, за дарат дарът на Светия Дух се изле. И на езичниците, защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. 10 глава, 44-46 стих. След това Петър кръщава цялото семейство на корнили и всички негови хора.